«Я далеко забігаю наперед лише тому, що можу й не довести спогади до наших днів, і тоді багато що залишиться незрозумілим. Так, скажімо, буде неясно, звідки в моєму архіві взявся помальований кулькописом примірник останньої шаблі, де згадані відступи, як вони тепер нас дратували, було зліквідовано простим скороченням. Я цього зробити не міг, бо втратив здатність читати і писати. Зате бачив, що у Борисівна скорочує так, «Як міг би це зробити я сам». Звичайно, я мав змогу проконтролювати цю працю, вона читала мені в голос. Це тепер зовсім інший роман. Хоч ми жодного слова не вписали, тільки викреслювали зайвини. Отже, на мій погляд, немає потреби ставити під романом дату його переробки, бо це була не переробка, а тільки скорочений варіант, схвалений автором. Я вельми шкодую, що не можу перевидати останню шаблю сьогодні і навіть не певен, чи зміє зробити за життя. Українське видавництво нині увірвали свою роботу через брак паперу. А коли воскреснуть? Мабуть, лише тоді, коли Україна побудує свої паперові фабрики. Ось чому з'явилася потреба зробити стрибок у спогадах через кілька десятиліть. Одночас, на мою думку, це домальовує портрет Юдіфі Борисівни. Дорогі, дорогі, чітачо! Вимушена непослідовність. Тепер повернімося назад. Отже, йдеться про той час, коли я працював над першим варіантом останньої шаблі. Якось я запропонував Юдіфі Борисівні спробувати себе в перекладі. Вона показала мені перекладений російською мовою розділ із мого роману, що був уже написаний приблизно до половини. Переклад мені сподобався, і я дозволив продовжувати його паралельно з моєю працею над романом. Це, звісно, було пов'язано з численними переробками, але Юїв не лякала така праця. Мені ж вона була корисна тим, що у перекладі я читав останню фаблю так, наче вона написана іншою людиною. Отож, російський переклад був готовий разом з оригіналом. Роман без особливих зволікань видрукувала вітчизна, звідки він став відомий у московських журналах та видавництвах. І в Москві почали надходити пропозиції про його видання російською мовою. Зацікавилися романом також «Новий мір» – журнал, який тоді вважався флагманом загальносоюзної літератури. Але ж редакція пропонувала скоротити всі сюжетні лінії, які малювали приватне життя героїв. «Новий мір» цікавили тільки виробничі конфлікти. Походитися на таку ві секції ми, звичайно, не могли. Отож, оприлюднити перетворений на великий нарис роман у найпрестижнішому журналі відмовилися. Та недовзі його надрукувало видавництво Молодая гвардія. Там, звичайно, робилися якісь редакторські зауваження, але тільки щодо авторського тексту. Переклад Юлії Борисівни Копит був прийнятий без зауважень. Ось завдяки цьому під час поїздки українських письменників на Цілену я вже був доволі відомий не лише в Україні, але й Росії. На провесні 1963 року і публікація останньої саблі, і наша спільна літературна праця були перейденим етапом. І я горів на вогнищі, яке не можна й близько порівняти з літературною працею. Це було інше, зовсім інше. Отож, не диво, що поміж нами з'явилася значна відстань. Я не сподівався, що їдів Борисівне і в моїх економічних пошуках здатна чимось допомогти. Та все ж я завітав у старий, надміру старий будинок, Почти попередніх століть, у якому жила її сім'я Нічого не пояснюючи, залишив сакраментальні десять сторінок Нехай сама розбирається в моєму черговому опусі Вона повела мене до Львівської площі Зауважила, що я зблід і сход Мабуть, зі мною діється щось недобре А наступного дня зателефонувала і призначила побачення Вже не пригадую, де ми блукали, здається, на Володимирській гірці Але добре пам'ятаю нашу розмову Єдів мене зрозуміла так повно і широко, що одразу ж відлягло від душі. Отже, я таке, здається, при своєму розумі. Вони так само, як і я, нічого не знала про фізіократів та українського філософа Сергія Подолинського. Про них тоді в Радянському світі не знали навіть фахівці. Єдів просто більше вірила природі, ніж Марксові. Я вже казав, ці ідеї легко сприймають люди, що здатні самих себе вписати в життєві процеси космосу. І Людів виявилася саме такою людиною, на відміну від Маркса, якому належало бути бухгалтером і не більше. Для нього було цілковитою очевидністю, що Сонце щороку збагачує земне людство своїми незрівнянними дарами.